Nummer 16 und 17. Entschuldigen Sie, ich kenne mich hier nicht so gut aus. Wie komme ich denn zur Königstraße? Oh, da sind Sie hier ganz falsch. Die Königstraße ist weit weg. Zu Fuß laufen Sie bestimmt eine halbe Stunde. Am besten fahren Sie mit der Straßenbahnlinie 15. Die Haltestelle ist hier ganz in der Nähe. Gehen Sie einfach die nächste Straße rechts. Danke. Und in welche Richtung muss ich fahren? Das ist Richtung Hauptbahnhof. Ich glaube, es sind fünf oder sechs Stationen. So genau weiß ich es auch nicht. Ich fahre nämlich meistens mit dem Fahrrad. Fragen Sie beim Einsteigen doch den Fahrer, wo Sie genau aussteigen müssen. Haben Sie vielen Dank. Hoffentlich komme ich mit diesen komplizierten Fahrkartenautomaten zurecht. Ich bin hier nämlich noch nie Straßenbahn gefahren.